Thank togako i ležaše na odru i videći veru njihovih reče Isus oduzetome ne boj se čedo opraštaju ti se greši tvoj i gle neki od književnika rekoše u sebi ovaj huli boga a Isus videći pomisli njihove reče zašto vi zlo mislite u srcima svojim Jer šta je lakše reći, opraštaju ti se gresi, ili reći, ustani, hodi, ali da znate da vlastima sin čovečina zemlje oprašta ti grem. Tada reče oduze tome, ustani, uzmi odar svoj, idi domu svome, i ustavši, otide domu svome, a narod videši, zadivi se i proslavi Boga, koja dao taku vla Ili bolje reći, vjerujete li? Da bi naš gospod, pošto danas kvalitet života i igre mjerimo na futbolskim terenima i loptom futbolskom, vjerujete li vi, braće i sestre, hrišćani, ili možda futbaveri, navijači, kockari, Gladioničar, vjerujete li vi da kad bi to bilo nama na spasenje, a ne bi bilo, možda bi samo izazvalo ne usklik, nego tišinu, veliko čutanje i veliku tugu, jer takvu igru ne bi smo mogli da pratimo Takav šut ne bismo mogli da razumijemo. Dakle, vjerujete li vi da kad bi naš gospod ušao na teren, u nekom velikom finalu, onako kako je hodio zemljom u ono vrijeme, zašto ne bi mogao da uđe i ušeta u prostor jednog futbolskog igrališta koje sabira 200.000 navijača koje je praćeno televizijskim kamerama velikih medijskih kuća i putem direktnog prenosa da je gotovo čitava vaseljena uključena u taj događaj. Vjerujete li vi da... Kad bi ušao i svojom nogom, desnom ili lijevom, a imao je obije, Bog, braće i sestre, u koga mi treba da vjerujemo, to je Bog koji noge ima, koji prste ima, koji ima sve što ima ljudsko tijelo, samo jedno nema što mi imamo. Grijeha u sebi ne biješe. И Otca na zemlji. Sve drugo ima. Grijeha nema i Otca na zemlji. I onda, kao što je šetao Galilejskim morem, kao što je hodao po vodi, kao što je hodio po zemlji, kao što je ulazio u kuće ljudi, kao što je jeo sa njima, razgovarao, putovao sa njima, zašto da ne? uđe u prostor futbalskog stadiona i svojom desnom i lijevom nogom šutne tu roptu. I onda ona, umjesto da samo pogodi go i tu padne, stane i izazove veliki usklik, da umjesto toga prođe kroz mrežu probije onda probije bedeme stadion pa onda braćo i sestre putujući neopisivom brzinom završi u vašem stanu tako što će kroz prostor televizijskog ekrana pogoditi vašu glavu ista ta lopta Jednom šutnuta, kao što je jedan hleb u rukama gospodnjim mogao da se množi i da hrani hiljade i hiljade ljudi. Jedna lopta šutnuta, a svima nama ispre televizijskih ekrana, kroz isti taj ekran, da prođe i da udari glavu. Ako ne vjerujete, breću i sestre, navijači, futbaleri, kladioničari, onda je vaša vjera nikakva. Nemate vjere neophodne da biste u ovom kramu bili i poklonili se onom koji može mnogo više od toga. Jedna lopta šutnuta a milijardu njih svima u glavu, braće i sestre, da udara. Može to gospod naš, ali on čini samo ono što je nama na spasenje. Zato ukrenimo glavu, braće i sestre. Nemojmo da se oduševljavamo time. To je za idolopoklonike, braće i sestre, To su igre za neznabošce. Okrenimo glavu i od manekenskih pisi, vidimo ovih dana je u toku jedna koja se odvija kako to samo ona strana može da namjesti. Čak su se i kreatorke čudile da baš u takvom ambijentu bude modna revija kao kad bismo mi ispred ovog hrama pužili pistu modnu i kao kad bi ovaj hram predstavljao dobru pozadinu i aranžman za manekenke, za pistu sujete obmane i laže za one koje nije naučila crkva nego one koje uči duh protivam pobožnosti i čistoti danas obraćam se sestre I to imamo da gledamo. Imamo da vidimo i mnoge festivale, neznabožočke festivale. Evo smo ju našu svetu zemlju ustupili braćoju i sestrama bjeo svetskim skitnicama koje više nemaju mjesta u sebi, u sopstvenoj duši, u sopstvenom umu, u sopstvenom tijelu. Nemaju više mira ni u kući svojoj, pa skiteju po svijet. Jevo I, i mi dovodimo ih ovdje i oduševljavamo se njima. To su projekti na državnom nivou. Siji dan sve festivali, ova ona pozornica, ovo ono pozorište. Ovih dana gledali smo intenzivno televiziju, da vidimo što se ради, što se dešavalo. To je, braći i sestri, opšte ogudilo, opšti haos i zaista teško onoj duši koja gleda sve to. Samo jedan dan provesti pred tim zračanjem, pred tom radijacijom grijeha, opasno je, braći i sestri. Zato pokrenimo se crkvi, pokrenimo se ljepoti Božijom, sili Božijom. Mudlosti Božjoj, istini Božjoj, životu Božje. A gdje ćemo to da nađemo? Ne na tim pistama, ne na tim festivalima, ne na tim futbolskim stadionima, pozorišnim scenama. Nema ništa drugo, braću i sest. Ili se ratuje, žestoko ratuje, a tek je krenulo, tek će da se zakuva. Tek će vatra da krene, braću i sest. I to silna vatra. Silni ogan Samo što nije krenulo Ušli smo u fazu od brojavanja. Dvije cifre pred nama braću i sestre I opada vrijednost Krećemo se kao onoj nuli Koja će aktivirati One apokaliptične vjetrove Angeli još uvijek stoje Na svojim pozicijama Ali znamo iz otkrovenja Da će se povući O Božjem dopuštenju. Oni koji zadržavaju vjetrove haosa. Uludilo. Nije to više rat, braće i sestri. Rat pa rad. Bilo je ratova. Bilo je fer obračuna. Ukoliko tamo može biti fer igre. Ali ovo neće biti rat. Ovo će biti apokalipsa, braće i sestri. To dobro da zapamtite. Iako ne upamtite, vidjet i svojim očima mnogo od toga. Mnogo od toga ste već vidjeli. Mnogo od toga su vidjeli oči vaših roditelja. I baba, i džedova. A i mi ćemo, braće i sese, svojim očima mnogo toga vidjeti. Ali ima nešto, ima neko, u svemu tome prisutan, ko može sjaj oku da vrati, ko može život da daruje, braćo i sese, ko može raslabljeno ga da podigne. Ovdje na vašoj strani, braćo, junaci, pred vama su danas, nego vi ih možda ne vidite, možda i ne znate da su postojali, ali Bog, kome ste lice okrenuli, dobro ih pamti i nikad ih zaboraviti neće. Jedan veliki otac, Toma, Malejnik, veliki ratnik, velika sila, ljudina, kako bi se rekao. Bojali su se i njegovi vojnici, a posebno njegovi protivnici. Sile od ratnika, čudo od čovjeka, razarač, blagodat. Božja ga je dotakla i postao je monak, veliki podvižnik, krotko jagnje krotkoga gospoda i sveti čovjek. Može to i futbaler da postane, braće i sestre. Može to i zvijezda da postane. Može to i pjevač, pjevačica, plesačica, manekenka. Svi oni, glumica, glumac, svi oni mogu da postanu krotka djeca i sveta, djeca Božja. Ali je potrebna blagoda, braće i sestre. Potreban je onaj koju svećuje Potrebno je njegovo prisutstvo, evo ga i u ovom našem vremenu pun blagodati. I želi, braće i sestre, znate kako Gospod želi da je da svima nam, tu pred vama je Toma Malein i još jedan drugoznačajan monah, a kaki je i iščuvene lesvice, tu stoji pred vama, svojim prisutstvom svjedočeći da je sve to moguće. Tu pred vama, sestre i majke i bake, stoji mrada, veliko mučenica Nedelja, koja je po današnjem danu ime dobila od svetih roditelja, mučenika. Kako su joj ime dali, takva im je i vjera bila. Nedelja, dan, vaskrsenje, gospodnika. Eto je tu pred vama, iako vi možda... Ne vidite, možda nikad ni čuli za nju, niste. Upoznajte se sa njom, očitajte njenu žitiju, ona će vas mnogo čemu poučiti. A danas, nevidljivo, tu je pred vama. A i pred njima i pred nama, braću i sestre, gospod naš, Isus Hristos. Ona ljepota očeva, ona sila očeva, sin, oca nebeskog, I jedna je prirode sa njim, otac ga rodio, braće i sestre, kakva je to tajna, pa ga onda duhom svetim, braće i sestre, evo utrobi presvete bogorodice, o kakva veličina, kakav događaj, kakav dar, kakav hod, kakav u vazak u vrijeme, u prostor, u gradove, onda u Kapernaumu danas u Budvi i evo ga ovdje među nama. S tim što treba znati, braći i sestre, da on, dok smo mi ovdje, željni njega, daj Bože da je tako, sjedi sa desne strane Otca. Gdje je taj koji sjeljuje, braći i sestre, džavu imanog gadarinca? Prošle nedelje, sjećate se? Sjećate li se? Čemu smo bili svjedoci? Sjećate li se, braći i sestre? Pošten. I visu reportaže i su prenosi i utakmica i modni hrevija i festivala jesu i oni braće i sestre iz Brisela iz Pamčena ono što smo prošle nedelje svojim očima gledali. Nisimo noći vjere i ovdje na obet jelesm nema što da se osuđanjoš. Svjećate li se? Svjećate jedno, dvoje ili troje. Daj Bože u ime, Gospodnje, toliko da nas ima. I s čoveka demone, glasom, braću i sestre, vlašću izgoni. zgonim. Sjećate li se nedelja prije toga što je bilo? Sjećate li se onog kapetana i bolesnog sluge, vojnika njegovo? Sjećate li se one vjere kapetanove? Sjećate li se one sile gospodnje, koji na vjeru momentalno isjeljuje, bez da ulazi u kuću, bez da gleda čovjeka, bez da ga dodiruje? Idi, neka ti po bude. I od onog trenutka isjeli se momak. A bio na samrti, i smo li to zaboravili, već zaboravili. Ne valja tako, braćujem sestu, taj zaboravio. To je gore od smrti, braći i sestre. Zaboravimo li gospoda i sva djeva njegova. Mi smo, braći i sestre, umrli. Umrli smo gorom smrti od one prve. A danas, evo novog čuda. Evo raslabljenoga koga dovode četvorica. Teška bolest. Niste vi te bogove, braćo i sestre. Nekad, kad su bogovi jaki, nije dovoljan jedan da nosi. Nisu dovoljna dvojica da nose, braćo i sestre. Bogest zna da bude takva, da su četvorica potrebna. Svaki i najmanji pokret tijela izaziva strašne bogove. Strašne bogove, vrištanje najmanji pokret tijela, ova je bio od takvih bolesnika. Četvorica ga nose. Kome ga nose? U bognice. Nema lijeka njemu. Kao on je krvotočivoj ženi. 12 godina. Nema lijeka ni onom omku. Nema lijeka mrtvom sinu Najinske Udovice. I ta viti, braće i sestre, nema lijeka jer je umrla Nema od čovjeka, ali od Boga u tijelu, od Boga čovjeka ima. I evo potvrda danas pred svima nama, braću i sese, crkva iznosi taj događaj. Prinose ga četvorica i gospod, otpuštajući mu grijehe, podiže ga. I ustaje uzima odar svoj, sam i ode domu svome, slaveći Boga. Isti taj gospod, braću i sestre i danas je prisutan ovdje među nama. A neko od vas može da se zapita nacionalna geografija, ona televizija ga je naučila da ga nađe, da vidi da nije ispod stasidije, da vidi da nije u pjevnicama, da vidi da nije ispod zemlje. Niđega nećemo naći, braću i sestre. Znate li gdje je on danas? Znate li gdje onaj koji je vaskrasavao mrtvoj? Koji izgonio demone glasom, i iseljevao gubave, koji je hodio po vodi, koji je umnožavao hlebovi, hranio ljude, koji je svojom riječu, svojom pojavom tješio one koji su bili bez utjehe, bez nade, koji je govorio kako čovjek nikad govorio nije do tada, Pred kim su proroci glave savijali, i među njima najveći jovan, pred kim su angeli, braćovi i sestre, strahom se i ljubavu i strahom pokrivali. Znate li gdje je on danas? Na stadionima nije, braćovi i sestre, ne igra futbal, a smo, samo jednom došutne da šutne optu šta bi bilo, međutim ne igra futbalu. On ne voli ljepotu manekenki, truležnih žena, koje danas po pisti hode, sjutra će u grobovima da smrde, braće i sestre, i one i njihovi kreatori i organizatori. Ne voli ni festivale, idolo-pokloničke, ne voli tu bolesnu muziku. E to je demonskoga porijekla, braće i sestre. Ne voli tu irodijadinu umjetnost. Znate li da je ples? Ovo što danas imamo, da je to okutnoga porijekla, to su rituali, braće i sestre. Ne mojte da se zanosite Srbiji. su rituali, je magija. Niste vi navikli na to. Ne možete vi da plešete sa njima. Vi ste navikli na drugu muziku, na muziku otaca. Vi ste navikli na pojanje crkvenog. Vi ste navikli na hramove. Vi ste navikli na istinu i na silu Božiju, navikli mnogo više od drugih naroda i pripadate narodu koji je pet vjekova visoko, visoko držao barjak krstaž. U plijimine znaboštva nikad krst nije pao, braći i sestre, i ovdje u ovim crnogorskim krševima nikad krst nije pao, znate li za to? I u dalekoj Gruziji, kako je rekao sveti patriarch Gruzijski Ilijev, čuoši da dolazimo iz Crne Gore, pa kaže čuo sam, ja za, obratite pažnju, slobodoljubivi narod srpski, narod u Crnoj Gori, uopšte srpski narod, slobodoljubivi narod, a nema slobode bez časnog krsta, nema slobode bez Boga, braćo i sestri, koji nas oslobodi od robovanja, lažima, obmanama, grijesima, bolestima. I on isti, danas je ovdje da nas oslobađa. Jesi li u grijeku? Jesi. Dođi da te oslobodim. U velikom sam grijeku. Dođi slobodno. Ako ne možeš sam, ima ko će te dovesti. Evo ti apostola, četvorica koji nose raslabljenoga, po tumačenju svetoga Grigorije Palame. Znate li ko isu Mateji, Marko, Luka i Jovan. Evanđelisti. Uzmi Evanđelje, ako ne možeš sam, uzmi Evanđelje. A kad uvate apostolske ruke, apostolske mišice, pune blagodati, apostolske noge i stopave, koja koračaju kroz vjekove, vrijeme ne može da im slomi kolena, braći i sest. I e smo danas Mateja slušali Nama se Pavle obratio. Nema tu starenje, nema tu truljenje. To je sila Božja. Uzmute za ruke, uzmeš ti njih. I kroz evanđelje uzmute pa te privedu. Kome ćete Matej odvesti? Kome ćete Luka odvesti? Marko, Jovan. Jeste li probao nekad sa njima da hodiš? Vrlo malo, vrlo slabo, braći se. Mi hodimo za novinarima kukavati majka mi hodimo za pisima ovoga svijeta za ludacima za prelašćenima mi hodimo danas i kroz škole za mađioničarima fakirima muzikantima demonima, braći i ses. a gde će oni da te odvedu ako ne ovdje desno vidi tu desno, pogledaj, ćete vode eto ga u tom čošku sabijen gde mu vatra izlazi na usta tu će da te odvedu Pa, a Marko, Matej, Luka i Ovan, kome ćete odvesti? Ako ne Hristu, gospodu. I to pazite, ne moraš ti mnogo, ti se samo daj njima u ruke, uzmi evanđelja, upijaj taj duh, a oni će te odvesti i pogožiti pred mnoge gospodnje. I na njihovu vjeru, a na te kakva je vjera apostolska? Strašna, braći se. Vjera apostolska je strašna sve gospod daje apostolimu, vjerujte i svetiteljim, sve daju, to je tako, to je savršena vjera. I oni kad te uzmu, koliko god da si je raslabe, kad te skinu s te piste, kad te izvade iz futbolskog stadiona, iz pozorišta, iz drugih jama, pa te uzmu, pa te privedu ovdje u taru svetom, a ti je raslabljena, možeš nikud, vrištiš od Boga, od u sebi, a gospod, Gleda njih četvoricu, gleda tebe među njima, pa kaže, čedo, pofraštaju ti se, grije si tvoj, ustani i hodi i idi domu svome. A gde je dom naš, bracu i sestri? A gde je dom naš, bracu i sestri? A gde je otac naš, je tako? A gde je otac naš? Na nebesimu. Onaj koji odpušta grijehe. Znate gdje je on? Danas. Ajde, braći i sestre, kažite gdje je on danas. Gdje je on sad, u ovom trenutku? Gdje? Nije. Nažalost, nije ni tam. Sjedi, braći i sestre, sa desne strane oceva. Tako rečeno, Koji se vazio na nebesa i sjedi s desne strane Otca. A duhom svetim, duhom svetim, braću se, prisutan i on i Otac njegov. Duhom svetim je prisutan, ali s desne strane sjedi. I vidite ovo, mi danas ovdje, ili na ispovijesti, kad dođemo na ispovijest u sveštenika, Kada dođemo na svetu liturgiju, mi dolazimo, braći se u hram, ali pristupamo njemu koji sjedi sa desne strane Otca. I onda kroz ispovijest, ali pazite, ispovijest treba da bude ozbiljna, duboka, treba da bude srce njemu okrenuto, njemu usmjereno. On svojom silom, duhom svetim, podiže mrtvoga, podiže bolesnoga, podiže raslabljenoga, podiže gubaloga. Podiže istetoviranog. A kako je to grdilo, braćice, grdne tetovaže. Kako je to mrzovolj. Kakvi su to pečati, znaci, inicijacije. A Gospodi to oprašta. Podiže ubice. Podiže majke koje su ubile decu u utrobi svojoj. Vidite, braćice, treba podići raslobljenog na taj način. Potrebna je ogromna sila, ogromna vlast da se oprosti taj grijeh. Nađite čoveka koji će ga oprostiti, nema ga. Sabelite sve, braćo i seste, ujedno ga i ta jedan ne može grijeh da otpusti. A on, Sin Boži, ravan Otcu po časti i sili, otpušta grijeh. I ovo ga je raslabljeno, a i mnogi je I među vama ovdje ima koji su bili raslabljeni. I mi koji smo u otaru raslabljeni bili, braći i svec, mnogo raslabljeni. I isti on nas je podigao. I ovidite danas, njegovom silom mi možemo da služimo. Jer je takva bogast, dana ljudima, koji vjeruju u njega, u oca njelog i u duha svetu i koju tu vjeru potvrđuju svojom crkvenošću. I onda... Sve nam je moguće. Zato, i pored svih ovih strašnih događaja, pored ove strašne atmosfere, braće i sve, pored ove vavilonske peći u kojoj pokušavamo rad da nađemo, On je tu sa nama, u ognju ovih događaja i u vatri onih dana koji tek treba da dođu, braće i sve. Teški dani dolaze. Ali ne mojmo da ga zaboravimo, on je tu sa nama, on sjedi sa desne strane oca, on sve može, braći i sestri. I hraniće nas, i snažiće nas, i hrabriće nas, i isjeljivaće nas, i života vječnog udostojiti. Ali potrebna je vjera, tvrda vjera u njega, potrebno je pokajanje, braći i sestri. Potrebna je ispovijest, potrebno je oslobađanje od grijeha. Svi to možemo, svi grijeh u sebi imamo, a evo njega jedino koji može da otpušta grijeh. Zato dođimo, ne gubimo vrijeme, braćo i sest, vrijeme provazi, vrate će se zatvoriti. Mi ne znamo kada, ona će se zatvoriti, po učanju svetih otaca. To će biti iznenadno, braću i sest, kraj. A kad se vrata zatvore, nikad se više otvoriti neće, braću i sest. To će biti vječno razdvajanje. Vječno razdvajanje svjetlosti od tame. Zato prepoznajmo ovo vrijeme kao mogućnost. Prepoznajmo crkvu pravoslavnu kao dar, najveći dar. Prepoznajmo vjeru pravoslavnu kao najveće, najskuplje, najvrednije što imamo kao narod. A kao narod možemo da se pohvalimo pred drugima kojima je pravoslavlja, braću i sest, ili potpuno daleko, ili potpuno nepoznato. Znate li to Srbi pravoslavni? Znate li kako je teško doći do pravoslavlja danas? Do onoga o što se vi spotičete, do hramova pored kojih živite, pored kojih se sahranjujete, Ali kako je to teško danas. A mi to imamo, zahvaljujući ne nama, ne našem trudu, nego trudu i vjeri naših predaka, svetitelja Nikolaja Velikog i Save, ravno i svih onih mučenika koji su stradali za vjeru pravoslavnu, da bi smo je mi dobili i imali, braće i sestre, i kroz nju svoje bolesti ili od svojih se grijeha oslobađali i života vječnog, vječnog života udostojili. Zato čuvajmo tu vjeru, priđemo, upoznajmo se sa gospodom našim, vežimo se za njega ljubavlju, poslušnošću, braću i sest, vjerom, nadom, crkvenim životom, liturgijom, svetim tajnama, ko nismo kršteni, krstimo se, Ko nismo miro pomazani, miro pomazujemo se. Ako se ne pričešćujemo, a slabo se pričešćujemo, pričešćujemo se. Ako se nismo ispovjedovali. Nemoj da se gordiš, nemoj da misliš da si zdrav, jer kad misliš da si zdrav, onda si među najbogesnijim. Među najbogesnijim. Priđi slobodno, nemoj da se stidiš. Jer vidi, Gospod pomislio je zna ovo evangelje, nego aj sad da se ne opterećujemo je važno da podlučemo. Ovo je jasno otkriva da Gospod pomisli znade. Ovi špijuni, kad su čuli da Gospod kaže otpuštaju ti se grijesi, pomisliš u sebi. Ko je ovaj? Hulina Boga, bre. On grijeh je da otpušta. Vidjeoći čovjeka pred sobom, a ne zna da Boga gledaju a on odgovara na njihove pomisli, braći i sestre. Dakle, gospod naš pomisli vidi, zato pazite, nemojte da ste malo umni, nemojte da mislite da ono što iznutra imate, one pomisli koje su u vama, da to nije grije. Nemojte, braći i sestre, se varate. Sve to odjekuje pred gospodom kao dijelo. Poželiš li nešto u srcu? Pogriješio si, naravno grekolom, već si u grijehu. Pogledaš li na tuđu ženu sa željom za njom, već si preljubu učinio, kaže gospod. I obrnuto, već preljubav. E ne govorimo o drugim teškim pomislima. Vodite računa o tome, jer mnogi misle da su pravedni, jer nisu s polja Ali iznutra, braćaj se, se griješimo neprestano, primajući demonske pomisli. I onda dolazi do raslabljenja, onda dolazi do obolenja. A to medicina savromena nikad neće otkriti. Niti može reći još manje lijek i zdravlje darivati. To samo On isceljuje, jer samo On ima tu vlas. Zato i fizički i bolesni, i duhovno, i psihički. Priđimo crpi, bratvi i sestre, ispovjedimo se, pratimo evanđeliste, I budite sigurni da ćete zdravlje zadobiti. Prije svega duhovno zdravlje, vjeru, misao i nadu i ljubav duhovnu. A tijelo, neka i neki boluje, braćaj se, danas je bolje bolestan biti. Bolje je neku bolest imati jer mlado i zdravo obično za strani kako kažu novi učitelji crkve. Zato tu smo. Gledamo oltar, gledamo i sveštenike naše, ali duhovnim okom mi vidimo, braće i sestre, gospoda koji nas čeka, koji nas ljubi, koji nas iseljuje i život vječni daruje. Danas svima koji vjeruju, a to što ćemo danas primiti u svetoj tajni pričešće, to je, braće i sestre, zalog vječnog života to nikakve veze sa ovim svijetom nema. Zato radujemo se tome, braće i sestre. Radujemo se svake nedelje. Okupljajmo se i mi to ime da na nedelje. Dajmo i svojoj djeci. Nek se neka naša sestra zove po tom imenu. Majke koje radiju, neke daju djetetu ime nedelje. Da bude to veliki dan, da bude to veliki praznik. Da to bude naša banja. Da to bude naš dom, da to bude naša otačbina. Nedelja u njoj mi, otac naš, sin njegov jedinorodni i duh njegov sveti, životvorni. Poklonimo se Bogu našem i zablagodarimo svecima našem koji nam vjero očuvaše jevo kroz srku predaduše. Amin Bože, daj.